Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan di siang hari ini walaupun ada sedikit hambatan di jalan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan kebaikannya untuk kita semua Dan selalu memberi kepada kita taufik dan inayahnya Di dalam menjalani tugas-tugas kita di dalam kehidupan dunia ini Sebagaimana saya bermaham kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar untuk semua yang hadir dan kepada pemilik rumah serta syaratnya sebab keselenggaranya cara kebaikan ini Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah dari suatu pembahasan yang patut dicermati di dalam kehidupan ini adalah bagaimana suara itu meraih kebahagiaan di dalam hidupnya apa jalan yang mengantarnya kepada kebahagiaan tersebut dimaklumi bahwa manusia hidup beraktivitas dan mereka memiliki berbagai sudut pandang di dalam makna dan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di antara manusia ada yang menyangka bahawa kebahagiaan pada keluarga, istri dan keturunan. Di antara manusia lain yang memandang pada harta dan kelapangan. Sebagian manusia yang lainnya menganggap bahawa kebahagiaan di dalam uh, kedudukan dan jabatan. Dan banyak lagi pandangan-pandangan manusia Di dalam hal tersebut Dan kita tidak meragukan bahawa Seorang kadang Menemukan Suatu ketenangan, kesujukan Pada beberapa nikmat yang saya sebutkan tadi Beberapa hal yang saya sebutkan tadi Tapi apakah itu dasar Sebuah kebahagiaan Bagi seorang hamba Jawabannya Kita wajib melihat kepada Tentunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Karena Dialah Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Allah berfirman, "Qul innallaha maalikul mulki tu'ti al-munka man tasyaa' wa tu'izzu man tasyaa' wa tudhillu man tasyaa' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadiir." Kata Ya Allah, Ya Maha memiliki kekuasaan Engkau memberi kekuasaan Kepada siapa yang engkau kehendaki Dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki Dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki Dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki Di tanganmu lah segala kebaikan Dan engkau maha mampu atas segala sesuatu Maka kebahagiaan Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu siapa ingin memperolehnya Tidak mungkin dia mendapatkannya Kecuali melalui jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah menurunkan Al-Quran Dan di dalamnya segala makna kebahagiaan itu Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memutus Rasulnya Salallahu alaihi Wasallam yang menunjukkan jalan kebahagiaan iya dan dari keindahan di dalam syariat kita tidak hanya diunjukkan jalan kebahagiaan saja tapi jalan yang membawa seorang hamba kepada kesensaraan juga diingatkan supaya dihindari dan dijauhi Allah firman kami telah tunjukkan manusia itu dua jalan ada jalan yang mengantarnya kepada kebahagiaannya kepada surga dan ada jalan mengantarnya kepada kesensaraannya kepada kemurkaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu sekali lagi kita patut mencermati bagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari jalan kebahagiaan ini di dalam sebuah ayat bisa kita jadikan patokan sebagai pembahasan itu ayat di surah an-nahl saya beriksa nomor ayatnya agar bisa kita baca Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Man 'amila salihan li-ntakari aw unfa wa huwa mu'min, ala nuhyiyannaka hayatan tayyibah wa la najziyannahu ajrahu bi-ahsanima Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia dan kami akan memberikan untuk penyekalah dengan balasan yang terbaik melebihi apa yang mereka lakukan ini ayat ke 97 dari surah An-Nahl dan surah An-Nahl surah yang ke-15 dari urutan surah Al-Qur'an di dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari sebab pokok kebahagiaan itu. Dan inilah jalan kebahagiaan. Man 'amila salihan. Siapa yang beramal salih? Bin zakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia adalah seorang yang beriman. Disebutkan dua syarat. Syarat yang pertama adalah keimanan dan syarat yang kedua adalah amalan salih. Dua syarat ini apabila terpenuhi, siapapun yang melakukannya, laki-laki maupun perempuan, janji Allah telah pasti. Walla nufyan nahu hayatan taibah. Sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang taibah, dengan kehidupan yang baik. Walla najizyan nahu ajrah bi ahsanimakanu yamalun. Dan sungguh kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Ia. Maka di sini disebutkan dua ketentuan ini jalan utama yang mengantar kepada kebahagiaan. Yang pertama adalah keimanan dan yang kedua adalah amalan yang saleh. Keimanan adalah sebuah keyakinan di dalam hati. Diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh anggota tubuh. Dan keimanan itu tumbuh dengan dasar pengetahuan. Dengan dasar pengetahuan. Dan dimaklumi bahwa keimanan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." alaaha qul laa illallah wa adnaha imatatul ada 'alattariq wal haya'u syu'bahum minal iiman iiman 70 lebih yang lebihnya ini antara 3 sampai 9 73 hingga 79 cabang yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan La ilaha illallah dan yang paling bawahnya Adalah Menyingkirkan gangguan dari jalan Dan rasa malu Adalah bagian dari keimanan Iya Maka disebutkan Iman tiga cabang lebih Hingga 79 Dan disebutkan tiga contoh Ucapan la ilaha illallah Yang menunjukkan bahawa dari keimanan Adil dalam bentuk ucapan Dan banyak ucapan Dan banyak keimanan dalam bentuk ucapan Ucapkan la ilaha illallah Amar ma'ruf nahi munkar Berdikir kepada Allah Bertutur kata yang baik Berucap yang jujur Berucap yang adil Dan sebagainya dari amalan-amalan lisan merupakan bagian dari keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan ini dari amalan tubuh Dan dari keimanan banyak hal yang terkait dengan amalan tubuh dalam bentuk menyingkirkan gangguan dari jalan membantu dengan tangan orang yang kesulitan demikian pula dia membantu meringankan Bawaan saudaranya Iya Demikian pula dalam bentuk fisik Misalnya dia bersedekah Atau dia berjihad Atau yang semisal dengannya Dan dari keimanan ada yang terkait dengan hati Ada yang terkait dengan hati Dan disebutkan di sini rasa malu Dan rasa malu adalah amalan hati Amalan hati Yang memiliki pengaruh di anggota tubuh kerana itu kalau dia Seorang memiliki Rasa malu Terlihat pada gerak geriknya Mungkin terlihat pada rona wajahnya Hatinya semisal dengan itu Dan dia adalah amalan hati Kalau di hatinya tidak ada rasa malu Tidak akan terlihat pada tubuhnya Dan dia dari keimanan Dan dia dari Rasa malu adalah bagian dari keimanan Ya dia malu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih besar lagi sebagaimana dia malu terhadap manusia. Iya. Dan ini dua akhlak yang baik. Seorang malu kepada Allah dan malu kepada makhluk untuk berbuat kerusakan. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam keadaan tidak di atas ketaatan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam keadaan yang Dibenci oleh Allah. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia melantarkan. Perintah. Ya. Dan semisal dengannya. Sebagaimana dia malu kepada manusia. Mengerjakan hal-hal yang. Tidak diinginkan. Atau mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Maka sebagian dari perkara tersebut. Ya, dari hal yang diizinkan oleh syariat. Memang. Seorang. Hendaknya memiliki rasa malu. Untuk berbuat kerusakan. Ya, dan rasa lama dulu ini adalah bagian dari keimanan. Demikian pula dari keimanan banyak amalan-amalan hati yang lain. Seperti rasa takut, rasa harapan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ketergantungan hati dan selainnya dari amalan-amalan hati tersebut. Karena itu keimanan adalah pokok Kebahagiaan seorang hamba Kapan dia Pupuk kehidupannya dengan keimanan Dia penuhi kehidupannya Dengan keimanan Maka itulah dasar yang paling penting Yang memberikan Kebaikan Dan memberikan kebahagiaan Di dalam hidupnya Ia. Dan keimanan Sekali lagi Sebagaimana Yang dikatakan oleh sebagian as-salaf Iman itu bukanlah dengan angan-angan Bukan pula dengan bercantik-cantik Berhias-hias Tapi iman adalah Sesuatu yang diamalkan oleh tubuh Dibenarkan oleh hati Iya Maka harus ada Pengamalan dari iman itu Dan harus ada keyakinan Sehingga iman itu muncul dan di sinilah pentingnya menuntut ilmu syariat. Karena itu menuntut ilmu agama itu adalah kebahagiaan yang sangat membahagiakan bagi seorang hamba. Iya. Kerana dalam membaca Al-Qur'an terdapat kebahagiaannya. Terdapat kebahagiaannya. Dan itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa Kami menurunkan dari Al-Qur'an hal yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala yang firman Ya yuhannasu qada ja'atkum ma'idhatum mirabbikum wa shifa'un lima fis sudur wahudan wa rahmatun lil mu'minin wahai orang-orang yang beriman telah datang kepada kalian nasihat dari Rab kalian penyembuh untuk apa yang ada dalam dada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Bagaitulah Al-Qur'anul Karim dari sumber ilmu. Dan siapa yang mempelajarinya, dia adalah orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Uthman bin Affan riwayat Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Maka disebut bahawa sebaik-baik kalian Tidak ada yang lebih baik Iya Jadi kalau ingin melihat kebaikan al Siapa yang terbaik Maka itu pada Siapa yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Dua golongan saja Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran Iya kerana itu kata para ulama Jadilah engkau orang yang mempelajari ilmu Atau orang yang mengajarkan ilmu Atau orang yang mendengarkan ilmu Atau orang yang mencintai ilmu Dan jangan menjadi orang yang kelima kerana engkau akan binasa Sebab kalau dia tidak cinta kepada ilmu Tidak mempelajarinya, tidak mendengarkannya Apalagi mengajarkannya Maka tidak ada kebaikan Padanya terkait dengan ilmu agama, dan seorang hamba kapan dia tidak punya keterkaitan dengan pemahaman agamanya, maka tidak ada kebaikan yang bisa dia dapatkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam hadisnya: "Majuriilah kubihi khairan, yufaqikhu fitdin. Siapa ya Allah Subhanahu Wa Taala? Hendaki padanya kebaikan Dia akan diberi Kepahaman dalam agama Akan diberi kepakihan Dalam agama Karena itu dari sumber kebaikan Adalah siapa yang memahami agamanya Iya Siapa yang memahami agamanya Dan akan terasa bagi seorang hamba Ketika dia membaca Al-Quranul Karim Bertambah rasa cintanya Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim dia baca dari anjuran-anjuran keimanan, dari janji-janji Allah terhadap orang yang beriman. Dia rindu untuk berjumpa dengan Allah, berharap karunia dan rahmatnya. Dan ketika dia membaca ancaman terhadap siapa yang berbuat maksiat ataupun kekafiran, dia membaca tentang neraka dan dahsyatnya. Dia, dia pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Punya rasa takut kepada ropnya. Sehingga keimanannya selalu terjaga. Ia selalu berada di atas kebaikan. Dan ini adalah tonggak kebahagiaan bagi seorang hamba. Sebab kapan ilmu agama sudah bersamanya. iya, Menjadi kecintaannya. Maka dia akan merasakan betapa nikmatnya. Dari kehidupan tersebut. Iya, Dan itulah hakikat. Dari kebahagiaan. Hakikat dari kebahagiaan. Ilmu agama ini di dalam mempelajarinya terdapat di dalamnya segala problem untuk masalah yang dihadapi. Iya. Jangankan masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, terkait dengan masalah negara, masalah manusia, masyarakat, Semuanya ada di dalam Al-Quran Semuanya ada di dalam ilmu agama Tuntunan dan penyelesaiannya Sisa bagaimana tugas kita Di dalam mempelajari Ilmu agama tersebut Iya Perhatian kita terhadapnya Dan mari kita menjadikan Pembahasan-pembahasan Dari ilmu agama ini Sebagai Suatu jalan yang sangat indah Untuk kita semua ya di dalam memperoleh kebahagiaan kita eh dengan ilmu agama ini dengan keimanan yang terpatri di dalam jiwa para perempuan yang mengukir sejarah di dalam Islam ini mereka ditinggikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah khadijah radhiyallahu anha Iya, perempuan yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Tatkala keimanan telah meresap di dalam hatinya, keimanan telah meresap di dalam hatinya, dia yang paling pertama membenarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari keimanan ini Berbuah dengan amalan salih. Dari pengetahuan yang dia ketahui dan keimanan yang dia pelajari, berbuah dengan amalan salih. Dari pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam dan pengorbanan dan sedemikian dahsyat. Ia sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali menyebut khadijah, khadijah dan khadijah hingga Aisyah radhiyallahu anha kadang beliau cemburu kerana hal tersebut ya, maka suatu hari kata Aisyah saya pernah cemburu kepada Khadijah lalu saya katakan betapa banyak engkau menyebut ya. perempuan yang memiliki dua pipi yang merah itu maksudnya Khadijah padahal Allah telah mengganti engkau dengan lebih baik darinya ya. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kada ya. abdala lillahu khairan minha Apakah benar Allah mengganti saya yang baik darinya? Padahal Khadijah, dia telah beriman kepadaku. Ketiga manusia semuanya kafir kepadaku. Khadijah membenarkanku. Ketiga manusia mendustakanku. Khadijah berkorban dengan hartanya. Ketika manusia mengharamkan saya dari harta tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepadaku anak-anak dari Khadijah. Sedangkan saya tidak mendapatkan anak dari apa namanya perempuan yang lain. Ia dan lihat bagaimana kehidupan beliau ya, dari keindahan yang beliau peroleh pahala yang sangat besar sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada beliau oleh Jibril, ya. Katakan kepada Khadijah Beri kabar gembira kepadanya Bibaidin fil jannah Min qasab, La sahbah fihi wa la nasab Katakan kepada Khadijah Sebuah rumah di sorga Yang berasal dari qasab Mutiara-mutiara Tidak ada Sesuatu yang mengganggu Dan tidak ada kelitihan di dalamnya Iya Di dalam kehidupannya banyak hal yang patut kita contoh Berupa keimanan ini dari perempuan-perempuan yang mungkir sejarah yang indah di dalam Islam. Demikian pula awal perempuan yang mati syahid di dalam sejarah agama ini berdiri. Awal perempuan yang mati syahid sepanjang agama ini berdiri adalah siapa? Tanya hmm? yang tahu? Semua iya. Umm Ammar. Ya Sumayya, ibu dari Ammar bin Yasir. Iya. Tatkala keimanan telah bercokol di dalam hatinya. Tatkala keimanan Sedemikian kuatnya menguasai hati tersebut. Siksaan yang beliau derita, beliau disiksa bersama suaminya dan bersama anaknya Ammar iya dalam keadaan mereka semuanya adalah budak waktu itu Ia. mereka disiksa di dengan diberi pakaian dari besi kemudian dijemur di padang pasir yang panas Ia. dan Rasulullah SAW Ia berkata kepada mereka sabar ala yasir Ya sabarlah wahai keluarga Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Tainna mau'idakumul jannah. Kerana janji untuk kalian adalah surga. Iya. Siksaan-siksaan tersebut tidaklah membuat keimanan itu berubah dalam hati, semakin bertambah keyakinan. Sehingga Yasir radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan disiksa. Demikian pula Sumayyah. Meninggal dalam keadaan disiksa dan dimaklumi bagaimana bentuk siksaannya yang pedih dan keji tapi seluruh hal tersebut tidak menghalanginya dari keimanan setelah kala Yasir melihat hal tersebut dan kemastian juga pasti akan menimpanya kalau dia tidak berucap kekufuran maka ia mengucapkannya dalam keadaan dipaksa sedangkan hatinya tidak ada sedikit pun dari keraguan. karena itu dalam Al-Quran dimaafkan beliau illa man ukriha wa palbuhu mutmainn bil iman kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Allah rekomendasi Ammar sebagai orang yang tenang keimanannya. Iya. Pelajaran yang kita petik di sini bagaimana Sumayyah radhiyallahu anha tatkala keimanan telah masuk di dalam hatinya dan sekali lagi keimanan ini dengan pengetahuan dia ketika ber ucap syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah maka seluruh hal tersebut iya adalah dengan mengetahui apa maknanya apa konsekuensinya apa kewajibannya apa sunnah-sunnahnya dan inilah yang mewarnai keimanan mereka iya kerana keimanan tidak datang dengan sendiri keimanan itu Perlu untuk dipelajari, kemudian diamalkan. Ketika seorang mengamalkannya, dia bertambah lagi ilmu di belakangnya, bertambah ilmu dan bertambah ilmu sehingga semakin kuat keimanannya dan semakin banyak pengamalannya terhadap mana-mana keimanan tersebut. Ia, dan perhatikan dari pengaruh ilmu, dari pengaruh ilmu. Seorang perempuan di dalam sejarah yang mencetak para pemberani. Ya, saya kira semuanya kenal siapa namanya Khansa Rasulullah Anha. Khansa ini dari perempuan yang dipuji di kalangan orang Arab Jahiliyah. Ya, dulu ketika saudara laki-lakinya meninggal, Khansa menangisi suara, menangisi saudaranya dengan tangisan yang dijadikan sebagai perumpamaan seorang yang sedih. Kerana orang-orang Arab punya kebiasaan kalau ada yang meninggal, mereka meratap sejadi-jadinya. Ya. Berlomba di dalam meratap. Dan ini khansa menjadi perumpamaan ratapan yang paling sedih. Itu di masa jahiliyah. Tapi begitu dia masuk Islam, dan baik keislamannya, ternyata tatkala datang pelajaran ya. Atau datang kewajiban jihad. Dia berkata kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku. Kalian ini berislam dalam keadaan taat. Dalam kalian berhijrah. Meninggalkan Mekah dalam keadaan. Kalian memilih jalan itu. Demi Allah. Kata beliau. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Sungguhnya kalian ini anak-anak berasal dari seorang lelaki sebagaimana kalian juga adalah anak-anak berasal dari seorang perempuan. Iya. Apabila kalian merasa bangga dengan kedudukan kalian, ya. Namun itu dan tidak tidak janganlah kalian merasa bangga dengan nasab kalian dan merubah dari Nasab kalian. Jangan kalian merasa bangga dengan kedudukan kalian. Dan merubah nasab kalian. Dan ketahuilah bahawa negeri akhirat lebih baik daripada. Negeri. Dunia ini yang akan sirna. Bersabar. Dan terus bersabar. Lakukan ribat dan bertakwala kalian kepada Allah. Terus dia memberikan. Anjuran kepada anaknya. Dan dimaklumi. Ketika terjadi peperangan. Iya. Ketika terjadi peperangan. Seluruh anaknya meninggal di dalam peperangan tersebut. Iya seluruh anaknya meninggal di dalam peperangan tersebut tidak ada lagi tangisan khonsa yang dulu dikenal sebagai perempuan yang paling meratap ketika ada musibah eh. yang ada adalah ucapan Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang memuliakan saya anak-anakku terbunuh di dalam medan pertempuran dan semoga saya dikumpulkan oleh Allah bersama mereka Kelak di sordoh Di negeri rahmatnya ia. Perhatikan keimanan Tatkala sudah kuat Di dalam jiwa Maka tampak keindahannya Menghadapi musibah Dan ia pun pandai merenungi apa dari mana Kehidupan yang sementara Yang semuanya akan kembali Kepada Allah Subhanahu SWT Menghadap Dan mempertanggungjawabkan Setiap dari angkala -ang -ang. Karena itu sekali lagi mempelajari dari ilmu agama adalah hal yang sangat penting bagi seorang hamba dan jangan dikira dari para perempuan itu di dalam sejarah Islam adalah perempuan uh, banyak diantara mereka tidak dikenal dengan ilmu ya. bahkan dimaklumi bagaimana Aisyah seorang perempuan yang memiliki banyak ilmu bahkan melebihi banyak laki-laki dari kalangan sahabat ya. dan disebutkan di dalam akhlak al-ulaman dari al-imam Abu Muslim Al-Farahidi ahli hadith beliau menulis hadith dari 70 perempuan ahli hadith Ia. dan Al-Hahab ibnu Asakir yang digelari sebagai para penghafal yang digelari sebagai penghapal umat ini, ibnu Wasagir memiliki guru-guru ustada-ustada, jumlahnya lebih dari 80 orang perempuan. Ia, nanti balik dimaklumi dari keluarga ibnu Sireh, ahli-ahli seorang saudara perempuan mereka bernama Hafsah bintu Sireh. Ia. Dan di dalam Sahih Al Bukhari ada seorang perempuan ahli riwayat namanya Fatima bintul Mundhir dan lebih menajubkan lagi suami Fatima bintul Mundhir yaitu Umar ibnu Az-Zubair meriwayatkan dari istrinya jadi Umar ibnu Az-Zubair meriwayatkan dari Fatima bintul Mundhir Fatima bintul Mundhir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha iya maka ilmu itu juga dikenal di kalangan para perempuan dari generasi awal umat ini yang mengetahui kadar dari ilmu dan itu adalah sumber kebahagiaan sebab dengan ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba itulah yang menenangkannya itu adalah hiburannya ketika dia sedih yang membesarkan jiwanya ketika dia gundah gulana pendampingnya tatkala dia sendiri yang menunggunya tatkala dia jatuh di dalam kekeliruan yang memberikan solusi tatkala dia dalam salah dan selalu menerangi di dalam kehidupannya semakin lagi dari kebaikan-kebaikan ilmu itu ya karena itu lagi di dalam hidup ilmu dan mempelajari ilmu agama ini adalah sebab pokok dari sebab kebahagiaan Iya Apalagi kalau dia sudah mempelajari Ilmu itu secara luas, Baru dia akan merasakan Betapa nikmatnya ilmu tersebut Karena itu siapa yang mempelajari ilmu Dia tidak akan pernah kenyang Di dalam mempelajari Terus dia akan mencari dan mencari ya. Siapa yang telah Mengenal Betapa Nikmatnya minum dari lautan Al-Quran dan Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sungai Al-Quran dan Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan merasakan betapa segar kehidupan itu, Ia. dan betapa sejuknya seorang hidup di atas tuntunan ilmu agama. Dan ini harusnya yang selalu dikembangkan dan dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah di jalan kan oleh setiap muslim dan muslimah ya bagaimana dia menjadikan kehidupannya semuanya terkait dengan ilmu dan di sini perlu saya ingatkan bahawa dari makar pada dari makar syaitan terhadap seorang penuntut ilmu laki-laki maupun -laki perempuan adalah memalingkan mereka dari ilmu tersebut tanpa dia sadari Iya, Kadang orang dipalingkan dari penuntut ilmu Tanpa dia sadari Kadang dipalingkan dari jalan Dia menuntut ilmu sendiri Iya, Dibuat ributlah antara sesama penuntut ilmu Apalagi kalau sudah ada Tanafus Saingan Sudah ada Tahasud saling hasad Iya, Sudah ada saling mengungguli Maka ini Kadang Pintu-pintu dibuka oleh syaitan. Menjauhkan seorang dari jalan menuntut ilmu. Padahal ilmu itu indah. Kerana indahnya syaitan tidak suka. Siapapun yang ingin mempelajarinya. Siapapun yang ingin mempelajari dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian diantara kewajiban kita terkait dengan keimanan. Yang merupakan sebab pokok dari kebahagiaan. Adalah seorang hamba mempelajari dari ilmu Tauhid ilmu yang dengannya dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tahu kebesaran Allah dan keagungannya semakin tunduk kepadanya iya sebab kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya sangat agung dan sangat besar maka akan mudah jiwa itu untuk tunduk taat kepadanya Apabila dia taat kepada Allah. Itu adalah sebab pokok. dari sebab kebahagiaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَيُّتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَبَنَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sungguh. Dia telah beruntung. Dengan keberuntungan yang sangat besar. Iya. Dipastikan keberuntungan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah beruntung Dengan keberuntungan yang sangat besar Dan ini semangat dengan kebahagiaan Keberuntungan dan kebahagiaan Itu adalah Hakikat yang diinginkan Oleh seorang hamba Dan semuanya di dalam Ketaatan tersebut ya, Yang merupakan buah Ketaatan yang merupakan buah Dari keimanan kepada Allah subhanahu Wata'ala dan penerapan dari keimanan tersebut, maka dijaga ya keberadaan dan kondisi seorang dia selalu memperdalam akidahnya. memperdalam tauhidnya, ya dan tauhid ini hendaknya selalu diulangi, diulangi dan diulangi. Ia ya. dan tauhid sebagaimana dimaklumi itu terbagi tiga. Ada tauhid rombongan, dia meyakini bahawa dia Allah satu-satunya yang dicipta. Uh, Afwan, dia meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan mematikan dan ini disebut sebagai Tauhid Rumubiyah kemudian Tauhid yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah adalah dia meyakini bahawa dia Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi tidak ada syirikat baginya iya sehingga dia wajib untuk mengetahui bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah dia wajib untuk mengenal apa itu kesyirikan apa bentuk-bentuknya yang besar maupun yang kecil yang kasar maupun yang halus yang tak maupun tersembunyi sehingga dia tidak jatuh di dalam kesyirikan tanpa dia sangari selain daripada itu ada tauhid yang ketiga tauhid ala asma'ul khusnah tauhid ala asma'ul sifat tauhid dalam nama dan sifat di imani seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang mulia, yang agung, yang maha indah. Dan sifat-sifat yang maha tinggi. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ia. Di dalam mendalami tawukid ini. Dan karena dia adalah ilmu terkait tentang Allah. Maka itu adalah ilmu yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Karena itu selalu saya nasihatkan. Untuk selalu mendalami Tauhid. Mempelajari Tauhid. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang mengikat, yang mengikat hati. Menguatkan hati. Menguatkan hati. Sehingga ia selalu beriman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Maka ini pokok yang pertama. Yang anda yang dijaga. Dan dipelihara. Dan dari sebab Dan jalan pokok Di dalam memperoleh kebahagiaan Adalah keimanan Iya Adalah keimanan Dan saya ingatkan tadi bahawa keimanan Tidaklah muncul kecuali dengan seseorang mempelajari dari iman itu Setelah dia belajari Barulah keyakinan itu Akan muncul Akan semakin kuat Semakin besar di dalam jiwa Dan memberikan pengaruh Yang indah bagi seorang hamba di dalam kehidupan dia. Iya. Lihatlah sejarah para nabi dan para rasul, sejarah para sahabat dan sahabiat. Mereka yang teguh di atas keimanan, ya. Semuanya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Berilmu tentang Allah. Iya. Karena memang para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah, mereka yang bisa takut kepada Allah. Inna min Allah min ibadillihunama. Allahfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Iya. Baik. Kemudian diantara pokok kebahagiaan yang disebutkan di dalam ayat adalah amalan salih. Iya. Adalah amalan salih. Amalan salih ini. Adalah kalimat. Sering kita dengarkan. Ya. Tapi kadang kita kurang seksama. Di dalam. Mencermatinya. Ya. Padahal banyak dari amalan-amalan salih. Yang. Bisa kita siapkan. amalan salih yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam lembaran-lembaran amalan saleh inilah terdapat makna-makna kebahagiaan bagi seorang hamba. Iya. kerana itu di ayat dikatakan man amira salihan. siapa yang beramal salihan. Amalan saleh apa saja? Min dzakar aw untha, dari laki-laki maupun perempuan. Siapapun yang mengamalkannya, laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min dan dia adalah seorang mukmin, iya. Baru disebutkan janjinya, فَلَنُحْيَانَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik. Dan amalan salih disebut sebagai amalan salih apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama amalan tersebut adalah dilakukan oleh orang yang benar tauhidnya. Dan syarat yang kedua, amalan tersebut dikerjakan ikhlas kepada Allah. Dan syarat yang ketiga amalan tersebut adalah amalan yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga syarat. Sehingga sebuah amalan dianggap sebagai amalan yang saleh. Ya. Kapan amalan itu menjadi amalan saleh apabila terpenuhi tiga syarat itu? Awailah perkara ini tiga syarat itu. Maka mari kita perhatikan dari tiga syarat. Ya. sekali lagi, syarat yang pertama yang melakukannya adalah orang yang benar tauhidnya. Jadi amal saleh dikaitkan dengan keimanan. Karena itu dalam banyak ayat Al-Qur'an kalau disebut keimanan digandingkan dengan amalan saleh. Seperti misalnya Al-Asr, "Innal insana lafi khusr" illa apa illa alladzina amanu wa abiru saliha iya digandengkan keimanan dan amalan salih kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih iya maka ini dua hal terkait iya dan yang terbesarat dari amalan salih adalah seorang melakukannya kerana ikhlas kepada Allah iya Kadang seorang punya niatan. Kalau ya. oh, dia lakukan sebuah kegiatan yang baik. Mungkin untuk mengisi kekosongannya. Atau dia lakukan sebuah kegiatan yang baik. Dia bisa ajak kawan-kawannya. Ya. Atau dia lakukan sebuah kegiatan baik. Ada sesuatu. Kadang dari suatu hal yang baik. Tapi itu bukan murni maksud akhirat. Ada kaitannya dengan dunia. Baik. Ya. Maka halian seperti ini diperhatikan di dalam beramal sebab itu adalah pokok keberkahan. Karena keikhlasan adalah sebab diterimanya amalan. Adalah sebab diterimanya amalan. Dengan keikhlasan itu pula amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada hari kiamat ada sekelompok manusia punya amalan-amalan besar. Tapi amalannya tidak diterima. Dalam Al-Quran Allah berfirman وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا فُحَّابَ الْمَنْفُورَ Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, lantaran hilangnya keikhlasan. Kemudian syarat yang ketiga adalah amalan itu dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari ikhlas juga perlu saya katakan ya, bawa ikhlas. Ya. Seorang bisa ikhlas itu juga dibangun di atas pengetahuan. Dan yang ketiga, tatkala mana harus dibangun dia sunatul rasulullah. Ya, seorang kalau ingin mengenal sunatul rasulullah, juga harus mempelajari ilmu. Ya. Dan subhanallah lagi lagi tampak bagaimana pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Ya. Eh. Karena itu tak boleh seorang dipisahkan dari ilmu itu walaupun sesat dan jangan dia buka untuk dirinya pintu-pintu yang menjauhkannya dari ilmu agama menjauhkannya dari ilmu agama Karena Allah Nasali harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW seorang wajib mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi apa yang dituntunkan dan apa yang tidak dituntunkan kalau dia meyakini sesuatu dia tahu apa dalilnya apa keterangan Al-Quran maupun Hadis di dalam Quran, Muhammad, hadith, hal tersebut? Dan ini semuanya perlu pengilmuan. Harus dipelajari. Iya. Maka inilah dari tiga syarat sehingga amalan itu disebut sebagai amalan yang salih. Baik, tentunya di dalam penjabaran amalan yang salih ini. Ya, ada beberapa uh, poin di sini yang saya sebutkan terkait dengan amalan-amalan seorang muslimah di dalam kehidupannya yang membantu dia di dalam beriman dan beramal saleh dan itulah yang merupakan jalan kebahagiaannya ada sejumlah pembahasan dan ini lebih cocok disebut sebagai program-program kehidupan hanya saya sudah masuk waktu salat duhur tidak tahu apa solat setelah solat dilanjutkan apa tidak? Nyalah saya ucapkan doa kami di insyaAllah taulah. Setelah solat nanti kita lihat kembali. Subhanallahumma bihamdiik, ashhallallahu alaihi wasallam. Taqfur robbi layk walhamdulillahi robbil alamin.